«Цього не може бути. Раптори! Що?» Лаура нічого не почула. «Сюди прислали винищувачі!» Ревіння прокотилася барабанним дробом по будівлі і швидко затихла. Стіни корпусу перестали репіти. Ще кілька секунд зі сходу долунав горкітлевий шум, схожий на віддалену лавину в горах, а тоді становилася тиша». «Допоможи мені», – попросив американець. Він був блідий і наляканий. Викид адреналіну заглушив наркотичний ефект від знеболювальних пігулок. «Галла, я не розумію, що це?» «Лагуру, не потякай, давай допоможи, підтримуй мене!» – інженер підводився разом із ясністю мозку, повернувся біль у коліні. «Нам треба вийти на двір». Лаура підставила плече американців. Той охопив дівчину за шию, а іншою рукою обіперся на Ремінгтон. Шкути стегну до стегна, вони вийшли на перший поверх, відкрили головні ворота і вийшли на подвір'я перед фронтом житлового корпусу. Над головами сонно блимали зорі. Обличчя обдавав сухий приємний вітерець. Повна безмовність. У Елена склалося враження, що рев реактивних двигунів йому примарився. Не вірилося, що пустеля могла дозволити такий гуркіт над одвічно мовчазними просторами. Якби не Лаура, американець готовий був повірити, що у нього сталася слухова галюцинація. «Вони прилетіли до нас», – фраза прозвучала кострубато. Немов репліка з якогось дешевенького серіалу про НЛО. Лаура ковзнула поглядом по зорях і перепитала. «Вони нас врятують, Алене. Грінланд отямився. «Дюпре теж чула. Значить, Рвіння аж ніяк не було галюцинацією. Над комплексом справді пронеслись F-22». «То були F-22, наші довбані раптори, готові заприсягнутися!» Американець задер голову, страх занурював холодні пальці в його нутрощі. «Лаура, Лаура, якби нас збиралися рятувати, то прислали б вертольоти. Чи ти думаєш, що американські інженери могли назвати раптором літальний апарат, призначений для рятувальних операцій?» Опустивши підборіддя, Алан прислухався. Витріщатися. Закинувши голову назад, не мало сенсу. Вночі рапторів нізащо не побачити. Якоїсь миті, інженеру здалося, наче він чує гурки турбін на південному заході. Нічого певно він сказати не міг, хоча то дійсно був один з f 22 що кружляли над Солончаковою постелею. Кожен літак має характерне звучання, це як голос або відбиток пальця у людини, воно неповторне. Той, хто займається авіацією, легко відрізнить мірний гул Airbus A320 від пронизливого свистіння Ту-154, оглушливе гарчання F-16 Strike Eagle від рівіння Су-27 тощо. Грінланд не сумнівався, що чув саме F-22. І це бентежили його. Що можуть зробити винищувачі, бодай і найкращі у світі, з добротно збудованим, наполовину схованим під землею комплексом? Вони просто не спроможні притягти на собі стільки вибухівки, щоби зруйнувати його. Крім того, американець не вірив, що Пентагон наважиться бомбардувати чилійську територію. Таке просто неможливо. Хіба що Б-2 злетіло у нього з язика. У розпачі він закусив губу. Ага. Алан відпустив плачі лаворі. Не «Невже Б-2». Ця пташка не просто може донести до атаками достатньо розривних гостинців, вона здатна зробити це потай, прослизнути непоміченою. Якщо це правда, якщо в небі над атаками зараз висить Б-2 спірід, то за якихось півгодини все, що від них залишиться, можна буде намазувати на хліб. Зараз тут почнеться пекло, прошепотів інженер. Попри письму Лаура зауважила, як зблідло обличчя американців. «Нам треба відійти якому гадалі в пустелю». Пізно. Пройшло п'ять секунд, і перша з високоточних бомб торохнула по корпусу ЄН-1. Стовп вогню шугнув на кілька метрів угору. Стіни будівель ЄН-2 та ЄН-3 Захистили чоловіка і жінку від вибухової хвилі, проте Лаура все одно не встоїла на ногах. А, змахнувши руками, француженка повалилась навкарачки. Другим прилетів снаряд, що призначався для складської будівлі. Спалах стався точно за спинами Алана та Лаури. Вибуховою хвилею їх відкинуло одне від одного. Гаряче, аж колюче повітря підняло Лауру і, мов пір'їну, понесло на загорожу. Дюпре уникнуло ураження струмом тільки завдяки тому, що за секунду до того ця ж хвиля порвала дротина проти того місця, де ще мить тому височила будівля складу. Лаура перелетіла через периметр і лантухом звалилася у неглибокий виярок Падаючи дівчина Вивихнула плече І закричала від болю Грінглона накинуло на пісок Неподалік від того місця Де він стояв Наступні три Джійдам бомби Одночасно влучили В ДВ будівлю Нутрощі житлового корпусу Перетворилися на розпечену Вогняну кулю Яку не міг стримувати зі бетоном величезний шматок армованої стіни відділився від фронтальної частини будівлі і щогонув високо в повітря ален цього не бачив американець у цей час поповзом тікав від пекельного жару що лизав йому ноги за кілька метрів позаду пісок перетворювався на скло прямуючи до заглиблення за огорожею Вирвана вибухом брила зіймалась над його спиною. Інженер так і не довідався, що його вбило. Плаский бетонний блок площею майже 20 квадратних метрів вивалився з неба, розтерши Алена по землі. Був чоловік, і тут хлоп, нема чоловіка. Лишилось мокре місце. Тонка плівка з тканин, м'язів та крові притиснута до піску десятками тонн залізобетону. Пророцтво Ална ствердилось, важезним уламком стіни його розплескало до такої субстанції, яку тільки на хліб і намазувати. Решта бомб посипалася одна за одною, рокотання вибухів – Зялось у безперервну канонаду. Довкола горів пісок, палало повітря, чорне небо плавалося від кривавого вогню. Лаура лежала за огорожею, накривши голову руками, і кричала. Її шкіра висихала і тріскалася на очах, земля під людьми ходила ходором. Коли гуркотіння стало нестерпним, її мозок просто відключився. Дівчина дивом уціліла, проте перестала сприймати дійсність. Вона не бачила, як Ел подібний уламок стіни, немовби гнаний вітром кущ перекоти поля, прокотився всю відстань від третього інженерного корпусу до вирку, і став над нею дашком, огородивши від інших уламків. Згори падали нові і нові шматки бетону, вщедь засипаючи її укриття. Якби не вони, француженка засмажилася б живцем. За якихось десять хвилин на місці лабораторії знову була пустеля. Понеділок, 31 серпня, 23. 31 плато Ельтатіо. Тимур очуняв, коли по його барабанних перетинках різанув вереск. Хлопець лежав на животі. Він поверхнувся, відчувши, що руки за спиною стягнуті чимось товстим і слизьким. Стягнуті нещільно, якщо постаратись, можна звільнитися. Крик припинявся на хроткі проміжки. Але щоразу зривався з новою силою. Пройшла хвилина, перш ніж програміст розпізнав, що кричить Рінохет Хантер. Голос Гавала змінився до невпізнання. Тимур відірвав щоки від холодної землі і підняв голову понад лівим плечем. Велетня перетягли до центру печери і розклали черевом догори. Четверо ботів за допомогою палець з веподібними розвилками на кінцях утримували його руки та ноги. Ще один, приставивши таку саму роздвоєну гиляку до шиї, притискав до землі голову хетхантера. Ріно був голий. По обидва боки від нього палали багаття. Далі за ними колом розсілися решта ботів. Картина чимось нагадувала іллюстрацію, до вождя червоношкірах славнозвісного оповідання о Генрі. Тимур побачив двох з активованими стимуляторами центру задоволення. Вони були чистішими зрешту. Ці боти мали б розповсюдити стимулятор серед своїх товаришів, а проте цього не сталося. Перед запуском процедуру потрібно було скопіювати, і тут виникла проблема – Боти, які тинялися на волі, мали значно складніший код у голові. Їхні макроси накладалися і часто суперечили один одному. Відтак перевірка коду, який приходив ззовні, займала більше часу. Голови цих малюків працювали як комп'ютери, чия оперативна пам'ять заповнена сотнею неактивних програм. Іншими словами, копіювання могло не відбутися навіть тоді, коли компілятор дав добро. Ні Ріно, ні Тимур цього, звісно, не знали. Троє хлопчаків звивались поміж тими, хто тримав найманця. В руках вони держали головешки. Химерно постукаючи зубами, боти пхали полі на вогонь, потім виймали їх і вчавлювали у Хетхантера. Ріно довго терпів, та всьому є межа, коли кількість ран почала обраховуватись десятками, чоловік забув про гордість і почав горлати. Після того затихнути вже не міг. Їдкі опіки вкривали його руки, стегна, груди та живіт. Обличчя ботів при цьому лишалися скам'янілими, хоча тимур міг заприсягнутися. На витрішкуватих лицях читається Зміїне задоволення. Несподівано... Тортури припинилися. Ріно віддихався і принишк. Двоє бочів повикидали голова шків в і відступили до кола спостерігачів. Один проте лишився. Довго тримав обвуглене поліно в вогні, а тоді сів на впочіпки біля голови хитхантера. Схопивши амбала за підборіддя, малюк повільно, наче вагаючись, Наближав тліючу головешку. Розпечений до червоного кінець поліна насувався на крихітне око Гевала. Пирхаючи, Ріно спробував вивернутися. Тимур відвернувся, а тоді, вткнувшись лобом у землю, загорлав. «Гади, суки, виродки!» – кричав він українською. Хлопець не мав наміру рятувати Амбала, просто усвідомив, що невдовзі на нього чекають такі самі, якщо не гірші тортури. Для рінохетхантера незнайома славянська говірка виявилася рятівним закляттям. Боти типу попідскакували і переключилися на Тимура. Розчервоніла головешка ткнулась у щоку. Приляканого велетня, лишивши око цілим. Схвильовані тим, що Тимур отянувся, бо ти заметушилися. Кілька потвор підхопилися на ноги і перетягли хлопця ближче до багать. Поклали Тимура на спину і оточили його. Цухаючи зубами в такт ударом ошалілого серця, Тимур роззернувся. За щільним частоколом брудних босих ніг Хлопець не бачив нічого. Над ним поблискували десятки пар вирічених чорних очей. За скільки часу синіва і зіниця вицвіла? Очі скидались на скляні кульки, в яких нуртувала чорна каламуть, подібна до нафти. Жах паралізував хлопця. Тимур не мав сили кричати, думав лише про одне – ось вони, його останні хвилини. Скоро він помре, причому помиратиме повільно і болісно. Подумайте тільки, яка дурня загинути від рук 12-річних шмаркачів, якими заправляє якась примара, котра за рівнем розвитку не відрізняється від немовляти.